Gurekin goizuntan, ekaitz Bergaretxe, Chronoplus Eco gidaria eguron. Eguron. Ala, egun gertatu dela, Eraso hori Balixonen eta Philip Mongio gidaria, zure lankide uia. Beraz, zen uh, du da oiertzun uh, mediatiko handi bat izan da urren inguruan? Burtizkeria uh, agertu baita hor. Bon, lehenik le unik uh, baitan edo langileen artean nola da egoera? Egoera, ba, erandezagun alde batetik, uh... Aspaldian eskatzen genituen uh, baldintza batzuk, lan baldintza batzuk edo segurtasun baldintza batzuk uh, beraz neurri batean uh, ukan ditugula, uh, zoritxarrez uh, gertakari larri hori behar izan dugu uh, maila horretan hain zinatzeko, beraz hori da bat, eta gero beste alde batetik giroa, uh, enpresa giroa uh, aski, aski pizua da sapa bai lankidearen eriotzaren gatik, eta baita ere horrek batzuen gan eragindituen bat diskurtso ez egoki batzutan arrasista xenofobo batzuk eta bo, egia da batzuentzat jakinbarta gainera gure lankide batzuk afrikar jatorrikoak direla beretziki eta horiek biziki barnetik bizi dituztela eraso aozko ba eraso era horiek. Ba horiek susenki heientzat e, hartzen dituzte. Ba hori da naiz eta etzaizkien haiei zuzenean erreiten, baina entzuten dituzte bai sare sozialetan, denetan eta eta bereziki lankideen aldetik olakoak entzutean ba e, bistanda min, min egiten diela. Eguera pisua xapa egiten duzu Segurtasun mailan erantzun bat zu badira Laster Ekarriber direnak diote estatutik, prefetak, eta ortegun honetan berian izanen da bilkura bat su prefeturan e akordio itzarmen bat izan dute Segurtasun mailan eragile guzien artean er Errandu zu, eh, ez da oaiko eskaera edo galdea zuen ganik nola egunerokoan eh, senditzen duzu ezuek biziztzen duzu Segurtasun eskasori. hori gira azken uh... Urteetan, urteak joan hala oartzen gira, hemen baiona inguruan, eta gizartea aldatzen ari dela. Bereziki, frantziatik, jende gerotageiago helduzaigu, beste uitura batzuekin, eta gero, oartzen gira ere, jende gerota gehiago beharrean dela. Eta uste dut, zoritzarrez, krisialdi honek ez duela hortan honik eginen, eta guztio horrek nahi, nahi ez eragiten du ba tentsioa gerota handiagoa dela e, gizartean eta segurtasun neurriak aipatzen baitzen dituen eta frantziako ez ministroak eta egin dituzten adierazpen eta orain frantziako frantses estatuko ordezkaria prefeta hori adikobeita edo hitzarmen edo beste egiten Errangurku ebai baina boa zorritzarrezara gertakari larri horren ondotik mugitzen dira denak. Aspaldian egiten genituen aldarrikapenak etzaiguso bera kasurik egin, agian beste aldietarako eta guretzat bakarrik, baina gizarte osoan kontutan hartuko dute, bai lanean ari den jendeak erraten duena ez dela beti astakeria. Eta gero zerrangunuken zer segurtasun neurri horiek Alde batetik ongi dira, bai uste dut olako eraso baten aurrean momentu batean erakutsi behar da gizarteak zituela onartzen olako gauzak, baina aldi berean bortizkeriari errepresioarekin soilik erantzutea ez zait hain bideo on nahiduritzen, baitakigu ongi, bortizkeriak bortizkeria eragiten duela eta... Iende hain gaizki baldin bada, iende hain urduri baldin bada, iende hain bortizki uh, hartzen baldin bada horrengi birean arrazoiak izan behar dira, ez da normala. Uh, beraz nik uste dut, uh, botere publikoak, baina bereziki hemen uh, ipar Euskal Herriko autetxiek eta Euskal Herri osokoek nunbait, eh? uh, hori kontuan hartu beharko luketela. Uh, prebentzioan, uh, ezkuntzan, uh, sozialean, uh, gehiago eragin. Igendia la shayago bizitadien. Funtseskoa arazo bat dela eta ezberdintasun soziala nonbait aipatzen duzu, eh? gero ta handiago dela eh, deskarte du ezberdintasun hori aipatzen zi ere uh, ustionaparte. aparte, bada hori elementu importantea zuri ikuspegitik eta tranbusadenetik ere e, ibilmolea ezote ibilmole ibil egokiena edo rejena hautatu. Ba, errandezagun, tranbuxa beraz gauza berria dela hemen, eta tranbuxa ezarri dutenean ez dakit nork hartu duen erabakia asusen. Tranbux hori eta hola ezartzeko baina. Erabaki hori hartu dutenek ez dute jendeak kontuan izan, erabiltzaileak ez dituzte bat ere kontuan izan. Ulertu behar da, behitugula bereziki adineko jendeak autobusa asko hartzen dutenak ez baitute beste ibiltzeko modurik, Eta orduan, ale batzitik bat zetik, ba, dute bat, politpolita polita, nun, gibeletik sartu behar den, bai? Eta gero badituzte beste autobusak, berlekutik pasatzen direnak, nun, aintzinetik pastu behar den, eta batean gidariari ordaintzen zaio, beste hanez, eta, eta badirudik gauza simplea dela gola, baina hiendearen uh, buruetan nahas ikaragarria sortzen du horrek. Gehitzeko ezpeitu berezko bide bat, eh? bere bidea edo ebit bidea tranbushak ere nahazten da, sirkulazioan Bez, geltokietan ere eta jendean nahazten da, pixka bat, zoin den tranbusha, autobusa? Ba, hori da Trambushak bide berezkoa izango baru pentsatzen dut argiago litzatekeela jendearen zatoa, baina ez da ala Eta gainera dirut jenez uh, tranbusharen bigarren lerroa Uh, in, martxan ezarriko da, helduten eskola sartzean edo bon, udazkenean, teorian. Eta badirudi gainera, bigarren lerro hortan, hau tranbus berak bi ibilmolde desberdin izanen dituela, uh, ibilbidearen zati desberdinetan. Hala, orduan, uh, ibilbidearen zati batean itxuraz badirudi, eh, erraten digutenez, jendea gibeletik dela eta ezingo duela tranbus ean erosi, Baina, ibilbidearen beste zati batean txartelak autobusan erosten alko dituela. Ba, uste dut zinez, uh, olako erabaki bat, ez dela bat egina, jendea lasaitzeko eta, eta gauzak ulergarri egiteko. Eta gidaria ere ez? Ba, ba, bon, gidaria... <laughs> <laughs> ez da git nola erran. Lehen-lehenik zerbitzu publikoa denez. Uh, Naibadute erabakitzen dutenek gogoetatu... Pentsatu ezatela, jeenik, lehenik erabiltzaileetan. Erabiltzailei egunerokoa errestu behar zaie. Guri ere, gidariei ere, baina. Azten badira erabiltzaile pentsatzen, neurri batean guri pentsatuko dute ere. Egan duzu da, zinuela egukia kautsitzen bortiskariari reprisuarekin erantzutia, demagun, bazinu, Kontrolatzaile bat aldi horoz zurekin adibidez egisago litzateke edo? Uh, ez dakit. Ez dakit. Egia erran... Uh, ba, ez dugu... Ez dugu Trumpan erori behar ere. Hor, gertakari uh, larri bat izan da... Ez du erran nahi... Uh, hemen, eh... Uh, oroar gauzak gaizki pasatzen direni. Norski, badira badira guzak, baina edo zein saltzailek uh, ukanditzakeen bezala, baditugu txiki batzuk uh, baionako festetan autobusak eta eramaten ditugularik aurten ez da baionako festarik, baina hor beste gauza bat da, eh? badakiguz nolako gauzak pasatzen diren hor eta onartu ditugu orain arte egin dugu, beraz, nire ustez ez dugu sobera uh, alarmaio behar uh, neurri batzuk ez harri behar dira, uh, orain niri uh, zaindari bat ukaitea betin ere ondoan, a, ez zai guztatzen. Iduritzen baitzait ere, nunbait gizarteari a, horrekin elarazten diogun mezua ez dela bat ere lasaigarria edo, edo kezkagarria dela nunbait. Ez a, a, gizarte batean, a, zaindariak ezarri harri behar baditugu leku guztietan, seinale txarra da. Hulertzen baitzaitut, behar badalabur biltzeko, Atera sakonago dela godela, trambusetik kampo ere, ezberdintasun sozial horiek behar liratekela txipitu uh, lehenik. Jendia lasaiago iago izaiteko, bizitzeko eta zuek ere bai, eta bon, behar bada teknikoki ere gauza batzu obetu trambusari doakionez. Bai, badira, hortuan, badira behar bada epelaburreko erabakiak, uh, neurriak hartzeko segurtasun bailan, gertatu denaren ondotik, bai, hartu behar erabaki batzuk epelaburrekoak. Baina gero epe luzera begira nik uste dut ez direla baitezpada neurri behera kartu behar. Jostu horreken hasi gira horreken bukatuko dugu, te, testu ingurua baki guzoen den, eta eriotze bat izan da. Ohi hartzun mediatiko hori nolabizi izan da, hor gitarien ganik? Jostaki, ni... Idur ditzen zait, beste behin, uh, oi hartzun mediatikoa bereziki frantses estatu mailan izan dela. Bon, gero atzerrira ere uh, nazioartera ere gehiago zabaldu da. Gero hemen euskal herrian uh, bon, egoaldetik ere izan da oi hartzun pixka bat, baina... Ez dakit nola ez dakit nire lankideak nola bizi izan duten. Uh, nik uste dut gertakari larria izan dela uste dut... Uh, alakorik, autobus gidaririk, hildenik, uste dut horrein dela hartzakitzen bat urtea, ez dakietu noizbait gertatu den, zinez, zinez, larria izan da, beraz, ulergarria da olako oi hartzuna izatea. Gero zer egin izan duen oi hartzun horrek gure artean. La, lan egiteko momentuan azteko, ez oi hartzun mediatikoa, utzikudugu jartzun mediatikoa, mediatiko, baina gertakariak, uh, aurrikari bat sohtu du, zuen baitan ere, hartzen duzuraik hau, uh, jambusa edo autobusa orain behar da horri pentsatzen duzu. Batzuek bai. Uh, Bagienekien, uh, bat edo zerbait zerberi gertazitekeenik, kain larria noski ez, ez genuen pentsatzen. Uh, Geronik nik ez dut bolantea hartzen uh, beldurrarikin. Uh, bara, pentsatzen dut, uh, zori... zori gaiztoko zerbait izan dela, uh, eta... ez dezakegu pentsa... Uh, zinez... Uh, Berriz alako bat gerta ditekeenik. Donostian ere berriki gertatu da eraso bat? Bai, aste aste hastapen ontan, Donostian autobusgidari batek ere eraso bat izan du. Ba, eiek ere, Donostiako eta Donost Gipuzkoako autobusgidariek ere, azken finan, guk erraten duguna erraiten dute ere. E, Nonbait, Euskal Herrian bada, <laughs> bat, bada bat asun bat gutxienez gai horretan, ez? Urteak dara magula neurriak eskatzen, eta Hala, sorri txarrez, alako geftakariak izan behar direla gauza kaintzinen azteko. Bez, konkretuki, or, errandu zu epe laburreko neurriak izanen dira, behar egiazko neurriak, ala, urokortasun batean, argloguzietan, tratatu behar lirat ekela? Hala, uste dut. Eka hitz bergarit, semilezker? Zuri.